E un har pentru biserică în care are bucuria ca cuvântul să vină din partea lui Dumnezeu în toată lumina și frumusețea în care Tatăl a dorit ca noi acest cuvânt să-l cunoaștem. E un har, să știm, oamenii care nu au o astfel de lumină în citirea Sfintelor Scripturi nu pot ușor princepe care este voia lui Dumnezeu. Tocmai așa se înțelege de ce în lumea creștină există atâta confuzie în ce privește încredințarea cum poate omul să fie mântuit. Pentru că lipsa de lumină face pe om totdeauna să nu găsească ceea ce, de fapt, lui îi trebuie. Numai lumina este aceea care poate da omului adevărată înțelegere sau vede lucru cât de bun sau vede în același timp dacă ceva în noi nu e bun, lumina care este în noi ne arată acele defecte sau lipsuri sau lucruri care nu sunt după cuvântul Domnului. De aceea, Mântuitorul, când a vorbit... Că eu sunt Lumina, prin acest cuvânt se înțelege El, cuvântul e Lumina. Cuvântul mai vorbește acolo că cine vine la mine sau cine crede în mine, va avea în El Lumina vieții. Cuvântul ăsta, Lumina vieții, înseamnă, de fapt, viața pe care o cere Dumnezeu de la noi, nu poți avea decât în Lumina Sfintelor Scripturi. Dacă ne lipsește această lumină, viața pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi, nu o poate vedea. Poate vedea formalism, poate vedea uh, litera care o sau multe alte lucruri care nu sunt potrivit cu gândul și voia Lui Dumnezeu. Așa se de ce în lumea creștină se pot vedea atâtea păreri și crezuri diferite cu privire la mântuire și noi putem înțelege. Stau de vorbă cu unul din alt cult într-o altă biserică și există deosebire. Lucru care, de fapt, nu trebuie să fie așa. Pentru că Biblia, cuvântul, mm. e pentru toți valabilă. Nu e pentru noi într-un fel și pentru alte biserici în alt fel. Numai că înțelegerea pe care o avem nu e la fel. Și dacă înțelegerea nu avem la fel, sigur că atunci apar aceste deosebiri de vederi, această deosebiri de măsătură care ne facem în loc să ne bucurăm și să avem slavă Lui Dumnezeu într-un Duh, cum spune cuvântul. Ne vedem totdeauna, tot așa, distanțați unul față de celălalt. Dar acest lucru, ce îl spun eu, pot, poate să se întâmple chiar și într-o biserică numai. De aceea e atâta stăluință în cuvânt, <coughs> Pentru că toate sufletele care fac parte din biserica în care suntem, fiecare trebuie să fie pe deplin încredințat în ce privește Evanghelia. Când ceva nu e în ordine, când ceva nu se este clar, ceva ce nu poți să plice, ai datoria să întrebi. Pentru că nu se poate lămuri un lucru, decât prin întrebări și răspunsuri. Întrebarea care arată nedumerirea și răspunsul este potrivit cu ce spune Scriptura. Și atunci omul ajunge să știe care este adevărul pe care el trebuie să-l știe, să-l trăiască. De aceea, psalmul care s-a cântat, e foarte interesant, așa când citim, și felul în care a fost versificat e foarte frumos. Deci, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Salmul 75 spune: Te nați, Doamne, purul, că m-ai ridicat pe vrajmași să râdă, tu nu le-ai lăsat. Aceste două versete, care unul din 34 și cel din 75, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme vremurile nu pot fi la fel. E vreme de strântorare, dar e vreme și de libertate. E vreme de har, dar poate fi și vreme în care să fie o vreme de eclipse, de întuneric. Așa de pildă cum a fost în timpul Evului Mediu, când a avut loc acele treziri. Trezirile au apărut în momentul în care e, biserica mare, biserica oficială, ajunseseră atât de departe de adevărul Evangheliei, că sufletele care au dorit cu adevărat mântuirea și-au dat seama, dar astăzi tot prin harul lui Dumnezeu, că așa cum se propovăduia, nu putea fi sufletele mântuite. Și așa a apărut această, o putem numi, Biserica protestantă sau acele reforme care s-au făcut în vremea lui Calvin sau lui Luther și alții. De aceea și mișcarea oașii Domnului la fel a apărut. A fost o necesitate, a fost ceva ce se cerea de suflete să știe care este adevărul. Și Domnul care vechează asupra lucrărilor lui, el a venit cu răspunsul și răspunsul a fost potrivit fi Scripturii. Așa s-a întâmplat cu fiecare din noi. V-am povestit, cum s-a întâmplat și cu mine, vreme de mulți ani și nu vedeam că aș putea să fiu mântuit. Deci, la strigătul, cum spune aici, Te înalt, Doamne, pur că mai ridicat pe vrăjmaș să râdă, Tu nu l-ai lăsat, Sigur că vrăjmașul se bucură când un om uh, umblă băjbâin căutând să fie mântuit prin ce și e prin una sau prin alta și satana râde. Diavolul nu ia poziții împotriva unui suflet decât în momentul în care omul se îndreaptă spre Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Atunci satan uh, începe să uh, acționeze. Dar câte vreme omle băjbâin fără să-L cauți pe Hristos cu adevărat, Eu stă și doarme, nu are treabă cu tine. Pentru că El știe că în cer nu poți să ajungi decât prin El, prin Hristos. Cât în vreme îți stă și această încredințare potrivit Evangheliei, diavolul doarme față de tine. El nu are treabă cu tine. El știe că ești tot al Lui. El nu se teme de cei religioși că vor ajunge. Pentru că o religie fără Hristos e egal cu zero. Pentru că Apostolul Pavel lămurește foarte bine acest adevăr în Episodul Galatern și în alte locuri în Scriptură. Cei care vor să gândească că pot fi mântuiți prin faptele legii, Pavel spune că credința este zadarnică, adică nu te ajută la nimic. De aceea, această cunoaștere a Cuvântului a Evangheliei ia de omului adevărata nedejde prin care știi că este mântuit prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și când știi că El în iubirea și în îndurarea Lui pentru noi a mers până acolo în și-a dat pe unicul său fiu, credința aceasta te face să te bucuri, dar în această bucurie apare, aici este frumos să vedem, dorința de a face voia Lui Dumnezeu, de a ajunge să-i fi plăcut Lui Dumnezeu și de aici izvorăsc faptele bune. Din această recunoștință din această mulțumire, din această bucurie pe care o trăiești, oamenii care nu au în ei încredințarea că este mântuit, când aude că se poate mântui prin fapte, le face, dar făcându-le, el rămâne și cu gândul că Dumnezeu îl va răsplăti, fără să știe însă că păcatele nu pot fi șterse prin fapte. Și din moment ce păcatele rămân, fiindcă ele nu sunt șterse prin fapte, omul se pomenește la umă că munca tuda lui n-a avut niciun rost. Vezi? Oare aici este frumos când la temelia vieții noastre de fapte bune stă jertfa lui Hristos, faptele se zidesc tocmai pe această temelie, adică pe ceea ce știm că Dumnezeu a făcut pentru noi și atunci faptele rămân. Și ele își vor primi răsplata, să știți. De aceea și lumea de afară face fapte bune, să știți, multe lucruri. Dar gândul e acela. Ca să ajungă, adică, nu știu cum la pe Dumnezeu dator. Doamne, am făcut asta, dar acum vreau să văd care mi este răsplata. Și omul nu știe că atât timp cât păcatul există în carnea noastră sau nu știe că el nu poate fi decât prin sângele lui Isus, omul merge, dar merge cu această vină a păcatului după el. Oare, vina păcatului nu poate fi ștergă decât numai prin îngerfa mântuitorului. Și după aceea urmează viața trăită cu fapte, cu tot ce ne învață cuvântul. Dacă vrem cu adevărat să știm în ce fel putem avea de plină siguranță a mântuire. Altfel, nu vedem lumea de afară cum de fapt se și spune, lumea zis creștină. Zis creștină, dar ea e departe de a fi de adevăratul cuvânt lume creștină. E zis creștină. Am strigat pe Tine, Doamne, Îndurător. Tu m-ai scos din groapă, n-ai lăsat să mor. Sigur că aici este vorba și de încercările care au loc în viața de credință. Sufletul meu, Doamne, din mormânt l-ai scos, m-ai adus la viață dintre morți de jos. Sigur, nu e vorba că l-a luat din cimitir și l-a adus la viață. Lumea sau starea noastră fără Hristos era... În ochii lui Dumnezeu, cum spune și și voi erați morți în păcat și în greșelile voastre care trăiau din oară. Dar a fost adus la viață. E foarte interesant lucrul ăsta. Când citește un necredincios cuvântul acesta, când mai scos din groapă, n a lăsat să mor, el gândea cum? În ce groapă am fost eu? Dar un om care păcatele nu și le știe sfârșit prin jertfa Mântuitorului, el e ca și mort. Haideți să înțelegem și mai bine. Un om care săvârșește o faptă în care se încadrează într-un articol de lege care este prevăzut pedeapsa acelei fapte, chiar dacă el deocamdată încă nu este arestat, dacă când a fost prins, fapta îl duce la articolul de lege în care îi aplică pe deasă cu venită potrivit cu fapta. Și atunci, omul care a făcut o astfel de faptă, el vede fapta, dar vede în același timp și pușcăria care îl așteaptă. Vedeți? În cuvânt este scris că totdeauna cel fricos vede totdeauna în urmărul lui un leu gata să-l înghită. Acum nu e vorba nici de leu, nici de vorba de uh, gândul, cugetul care nefiindu-ți curat, tu trăiești cu această teamă a morții. Mor, dar unde mă duc? Vedeți? Pentru că chiar dacă trăiești în Apocalips, zice, te lauzi, spune apolo una din biserici, dar nu știi că ești nenorocit, sărac, om și gol. În alt loc zice că ești mort. Deci, mort înseamnă un om în care Hristos nu trăiește. Pentru că Biblia, când ne vorbește despre viața pe care ne-o dorim, Biblia arată limpede că această viață pe care ne-o dorim e în Hristos. Și Biblia este foarte limpede. Ioan, în Epistola 1, spune Cine are pe Fiul, are viața. Și tot acolo este scris Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața Poți să fii oricât de religios Atât timp că Hristos nu este în tine Adică nașterea din nou Nu poți fi mântuit Când cuvântul spune În cartea Apocalipsei Că nimic cânt nu va intra Poți să gândești tu Că în toate Faptele tale faci ce crezi Că tot bine, bun Dar să le întrebăm Potrivit acestui gând, Pavel a fost acel care, până la întâlnirea cu Domnul, după lege, el o spune și în ce privește legea, eram nepricărit, adică a căutat să fie întocmă cum spunea legea. Dar când l-a aflat pe Domnul, el a descoperit un lucru. Tot el spune. Și după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar, și, dar când vreau să fac binele Fac nu binele pe care vreau să-l fac, fac răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Deci el se pomenea din când în când cu o stare în care nu putea fi altfel decât potrivit cu ce era în acea lege pe care o numește legea păcatului. Și atunci Pavel spune așa. Și atunci, dar nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, adică răul, ci păcatul care este în mine. Dar Pavel nu a știut acest lucru până la întâlnirea cu Domnul. De ce nu l-a știut? Am vorbit mai înainte. Hristos este lumina. Nu poți să știi. Te afli într-un loc. Și dacă e întuneric, tu nu știi cam ce te înconjoară. Nu știi, n-ai cum, pentru că e întuneric. Când s-a făcut lumină, abia atunci îți dai seama că te găsești într-un loc care te apucă frica, dar e un loc periculos. Știți, vă rog să ne credeți, e o, e o experiență pe care ne-am trăit-o când m-a dus la Gherla cu frații și ne-a băgat în hornul și habar n-am avut noi când suntem băgați în hornul fabricii. Ne-a băgat pe poarta pușcărie și acolo în stânga s-a deschis o ușă în zidurile mari și ne-a văzut acolo. ne am pomite într-o întuneric beznă, băi, ce ne-era teamă nici măcar un mas n-am mai făcut, că zic, eu știu, duce într-o nu știai, habar n -aveai. Și am stat acolo, am stat, multe și mi-arunc cu ochii în sus așa, și vă sus de tot, așa, o lumină. Măi, zic, că ne-a băgat în cornul fabricii mei, și am în cornul fabricii, domne vă dați seama. Și nu știam, deci, ce înseamnă întunericul? Asta înseamnă întunericul. De aceea să-i dăm slavă lui Dumnezeu. O biserică în care Hristos e în mijlocul ei, acesta înseamnă harul Tatălui. Pentru că Domnul Isus a spus, nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl și acela căruia Tatăl îl descoperă. Când avem acest har de la Dumnezeu, Tu ești sufletul fericit când Pavel lui Timotei sfatul păstrează bine sau caută și prețuiește bine darul care este în tine. El s-a referit tocmai la Hristos este darul pe care noi l-am primit prin credință. Mai poate fi umblită această nădejde noastră din când în când prin nevegheri sau printr-o delăsare sau știu eu ce, dar uh, sufletul răscut din nou el își revine și David a avut momente, nu toată viața lui a fost așa pe linii numai. Îl vedem când în groapă, când pe munte. Asta e omul cât. Dar în lăuntul sufletului mântuit există și spune Scriptura. Tu nu dorești nici jertfă, nici cutare ci dorești ca adevărul să fie în adâncul inimii. Păi când e vorba de adevăr, asta înseamnă comora. Asta înseamnă Hristos, cuvântul. Nu totdeauna sunt ce-ar vrea să fiu. Dar în adâncul inimii mele există acest lucru care e de foarte mare pres. Iar dacă mi se cere ca acest lucru să-l apăr chiar și cu propria mea viață, sunt gata să o dau. De ce? Pentru că în adâncul inimii e această comoară. Deci, știți, avem foarte multe lucruri de învățat din cuvânt. Încă un argument prin care putem să înțelegem și mai bine. Un lucru care știm cu toții, o întâmplare din vremea lui Solomon. Când cele două femei care erau împreună și avea fiecare copil și peste noapte una din ele de nebăgare de și s-a întâmplat, dar copilul a murit. Când se uită, ea ce face frumos? Ia copilul mort, îl pune lângă celălalt și copilul viu îl ia și îl pune lângă dânsa. Când dimineața s au sculat, aia care copilul era viu vede că copilul era mort nu se mai bine dar vede că nu-i copilul ei deci ea nu cum s-a întâmplat dar aia hoasă i-a luat copilul și... și atunci a fost ceartă și a ajuns lucrul acesta la Solomon, înțeleptul și Solomon zice bine zice, ca să fie pace adosabie aici Tăiați copilul viu în două și da jumătate la una, jumătate la una. Femeia, când era copilul, a simțit că îi pe inima. Asta am vrut să vă spun. Ce înseamnă să ai comoara? Copilul viu era comoara și femei care și-a văzut lângă gânsa, nu copilul viu, ci copilul mor, care nu era al ei. Și femeia cu copilul viu, când a văzut hotărârea dată să fie tăiat în două, și dați el ei. adică numai să trăiască copilul. Păi, dom'le, asta înseamnă în viața de credință, să pune întrebarea, știm noi să prețim cu adevărat Evanghelia? Dacă asta nu e mai mult și mai presus de orice în viața ta, nu trebuie să ne supărăm. Împărăția nu e pentru noi, să știți. Împărăția nu e pentru acei să nu uităm. Iarăși spun un alt lucru. De aceea s-a și scris când Domnul a vorbit lui Rebeca despre deci acei doi prunci, și împânte, ce pe unul l-am iubit și pe celălalt l-am urât Dumnezeu ca să demonstreze că el nu se înșeală când face o alegere îi dă dreptul de întâi celui pe care l-a urât, adică l-a cunoscut și va fi în viitor deci copiii s-au născut și ăla sau capătul de întâi născut. S-au făcut mari, și toată povestea nu se poate vorbi de o predestinație sau de o lepădare din partea lui Dumnezeu în viață cuiva. Omul singur își alege calea. Și frumos, când a venit vremea ca Isaac să-și binecuvinteze pe cei doi copii, acest Isaac care avea dreptul din tâi scut, Isaac cei să se facă o mâncare, îi gătește în sfârșit. Mama care știa povestea cum Domnul i-a vorbit despre Iacov că este acel iubit, a pregătit acel lucru. Am vrut să vă spun, el Iesau, sau a arătat că nu este vrednic de dreptul pe care Dumnezeu i l-a acordat lui. Se întoarce la vânăat, frămând, Iacov pregătește tot, luase-și binecuvântarea și când vine. Povestea e așa, am sărit puțin vreo, iertați-mă, revin la cuvânt. Când a fost flămând și Iacob îi spune, am, dar pentru ca să-ți dau, să te servesc, îmi dai tu dreptul de întâi născut. Ce-a răspuns Iesau la treaba asta? Și, și așa mor. A rădat o zi de foame, să zic așa, și acum vedeam în ochii lui moartea. Și pentru un blid de linte și-a dat dreptul de Deci, pentru asta am vrut să spun, gândul ăsta este. Pentru omul nenăscut de nou, lumea și viața de aici, care nu valorează nimic, e ca un blid de linte, pentru un moment numai, își vinde sufletul pentru totdeauna. Cu astfel de suflete Dumnezeu nu își umple cerul, să știți. Pentru că orice lucru de preț de valoare dacă el încredințezi cuiva sau el cu cuiva și el își bace joc de el, adică nu, nu se seama de prețul sau munca și jertfa care tu ai depus pentru acel lucru, îți pare rău ce îmi pare rău, Dumnezeu, că i-am dat lui ăsta. E așa? Când Tatăl, pentru mântuirea noastră, la a pe unicul său fiu și Hristos este lumina și tu spui că lumânarea este lumina, gândește-te așa numai, cam cum te vede ochiul lui Dumnezeu când pe fiul lui l-a rupt de la inima lui și l-a trimis pe pământ să fie lumină? El a spus, eu sunt lumina lumii. Când cuvântul vorbește limpede și clar că pentru o singură jertfă el a făcut o odată pentru totdeauna pe cei ce sunt simțiți, pentru o singură jertfă. Și noi credem că prin atâtea... Dom'le, jertfele, faptele bune, eu repet acest lucru, ele își vor avea o răsplată, Dacă în se vorbește despre răscumpărare, răscumpărarea nu se poate face decât numai prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Căci dacă mântuirea, cum până și pavel, ar fi fost cu putință prin faptele legii, nu mai era nevoie să mai vină Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Dacă legea ne a fi dat neprihănirea care o așteaptă Dumnezeu de la noi, nu mai era cazul dar cum legea s-a dovedit, neputincioasă, adică legea este bună, ea este sfântă, spune Pavel, dar eu sunt păcătos. Răul acesta nu putea legea să-l scoată din mine, numai prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine. De aceea Biblia vorbește despre o nouă făptură, iar despre cel omul vechi să moară. Pe, nu poate ca cel nou să se arate atât timp cât cel vechi încă trăiește. Vedeți? Trăit, mă refer la viața spirituală. De aceea, iubiții frați, să învățăm să cunoaștem pe Domnul. Pentru că fără o astfel de cunoaștere nu putem avea adevărata bucurie a mântuirii. Că în viață pot să întâmple fel și fel de încercări, ispite, amăgiri, învățături false și multe altele. Dar când temelia credinței tale este jertul lui Hristos și se întâmplă, ai alunecat, ai greșit în un fel, dar credința ta ea este așezată pe ceea ce știi că Dumnezeu a făcut pentru tine. Haideți, încă un cuvânt numai. Începutul acestui vieți cu Hristos, cu Dumnezeu, pornești de aici, de la Golgota. Dar dacă se întâmplă pe parcursul vieții de credință să se întâmple ceva, Dumnezeu a știut că omul mai poate avea greșeli și după ce îl primește pe Hristos. Și atunci Dumnezeu a purtat grija pentru om. Asta a fost dragostea Tatălui, asta înseamnă harul Tatălui. Să-i pună la dispoziție pe parcursul vieții lui de credință un mijlocitor. Iar acel mijlocitor să fie chiar acel care s-a jărfit pentru noi. Adică nimeni nu poate avea atâta milă și înțelegere pentru un om când greșește ca acel care și-a dat viața pentru tine. Și tatăl l-a pus pe Iisus ca mare preot mijlocitor între el și om. Deci de aceea Ioan zice, copilașilor ați auzit să nu păcătuiți, dar dacă cineva păcătuit a greșit, avem la Tatăl un mijlocitor. întrebare cine a rânduit acest lucru? Pentru noi care suntem în credință și care Tatăl a avut grijă că atunci când se întâmplă ceva nepotrivit voi lui în viața unui credincios, Iisus Domnul să apară ca mijlocitor, ca apărător, ca avocat. Ne întrebăm mâine, când ne vom vedea viața noastră pe pământ, chiar de la credință, când am primit prima dată, și am avut multe greșeli și multe abateri. Au fost, nu putem tăgădui. Și totuși ne vom vedea mântuiți. Ce va sta în încredințarea noastră fericită când ne vom vedea mântuiți, când de fapt, de fapt am avut și atâtea greșeli și abateri chiar și în viață de credință? Vom vedea îndurarea Tatălui. De-aia Biblia vorbește, mântuirea nu începe cu credința Mântuirea începe cu Harul, căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință. Nu poți să ajungi la lucrarea credinței în ce știi că a făcut Dumnezeu, decât prin îndurarea Tatălui. Tatălui acel, prin Duhul Lui, face lumină în om și omul, văzându-se în această lumină care îl descoperă pe Dumnezeu, în iubirea Lui față de El ca om păcătos, atunci Duhul Tatălui îi arată mijlocul prin care El poate fi mântuit. Și acel mijloc este Hristos și jertfa Lui. De aceea Biblia spune că și cel neprihănit prin credință va trăi. Căci dacă n-ar fi această încredințare, când se întâmplă în viața noastră anumite abate de la cuvânt, ne-am dus și de râpă. Deci asta auzit să nu păcătuiți, dar dacă cineva, el, credinșosul, să și nu pentru că vrea, sunt, nu vreau să merg mai departe, dar fiecare ne știm Fică e o împrejurare, fie că e o neveghere sau în sfârșit. Dar tu știi, pentru că la temelia credinței că tu ești al Domnului stă jertfa lui Hristos. Și când ai această temelie, sufletul tău știe ce are de făcut ca să poată fi sigur că va ajunge acolo unde își dorește locul să fie cu Domnul pentru totdeauna. Amin. De revedicam la rugăciune.